Пенсіонерам безплатно мона їздити. Ну, добре. Візьму пару яблук на дорогу. За два млинці сама ж зготовила. Вранці третього дня Соломія була вже у Загорянах. Довелося, правда, на вокзалі в Ковалі передрімати та їй не звикати. Літо до того ж раненько звелася, крана найшла. Лице сполоснула, попила води, нічого в грудях смокче, вдома поснідає. Правда, в любомлі довелося до родичів зайти, на маршрутку грошей позичити. Вадим не приїхав, як десь в глибині душі, сподівалася, Соломія. ні 15 вересня, ні пізніше. Тільки на новий рік прислав привітання із новорічними та різдвяними святами, без слів вибачення, просто друкований, набраний на комп'ютері текст, від руки одне слово – Вадим. Соломія Весел розказала і вірці, і Василю, і іншим про своє панське життя, якого не витримала. Розповідала з гумором та сумними очима. Вночі, щоб не пустити сльози, разів зо два міцно стискала з зуби і губи. Потім він боліло. А десь за рік поштарка вручила конверта, в якому був текст. Писав старший син Вадимів. Повідомляв, що батько помер від інфаркту. Гадаю, що й ви доклали до цього певних зусиль було далі. І потім повідомлялося, що батько Коробченко, Вадим Георгійович, лишив, лишив заповіт, в якому він відписав їй громадянці Родюк Соломії Антонівні будинок з усіма надвірними будівлями і земельною ділянкою. Прийомний син Вадима повідомляв, що в разі, Пред'явлення нею претензій він подаватиме в суд, оскільки вона, громадянка Родюк, не перебувала в шлюбі з батьком, не була навіть прописана в цьому будинку, і є свідки, що не вела спільного господарства спокійним, а була лише домробітницею. І брат, і донька, і всі рідні, Радили судитися, якщо є заповіт. Соломія сказала «Нє». Просила пробачення, що, може, грошей таких позбавляє, тільки вона швидше умре, ніж візьме той дарунок. «Простіть», сказала Соломія, «простіть». І вмовкла. Вперше за багато літ почула, що не заболіло, а запекло серце. Їй дали води, побігли за валідолом. Тика Вірка сказала на другий день, а знаєш, соломко, сива моя голубко, я тебе розумію, я б тоже не взяла і не судилася б, хоч вір, хоч не вір. Хай вони вигорять з тим своїм багатством. Я тобі вірю, сказала Соломія. Серце у неї вже не боліло, Тільки глухо нило десь коло лівого плеча. не серце. Чогось легше стало, як згадала. Мруся в той маєток, так і не приїхала. Розділ 15. Подарована пісня. Два роки з гаком Опісля повернення з маєтку те муляло Соломію. З'явилася думка і не відпускала. Думка про Григорія. Гришу, гриця, який мив їй ноги у Дніпрі, який найліпше з усіх шести чоловіків, котрих знала за своє життя, умів кохати. Невже й він такий самий? чого не приїхав, не написав, не позвонив хоча би. Різні думки роїлися, мов джоли навесні у вулику прокидалися, по-різному гули навіть кусали. Як же так обманювати Мона, верталася забута думка. І ще одне з'явилося. Нема вже на цьому світі там того гриця, а раз нема, то й питати нема кого. Треба заспокоїтися. Зрештою, таки подзвонила в ту нову Олександрівку. Не знала, це є в тім селі колгосп, бо в їхньому вже не було, всі корівники й телятники розібрали, то на пошті сільраду попросила замовити. Зновика почулася, тепер набагато менше ждати довелося, жіночий голос. На Соломіне, чи у вас живе такий-такий-то, почула, що то бухгалтер сільрадівський говорить, що Григорій Вікторович живий, на жаль, хворіє. З очима в нього погано, осліп, глухома. Операція була невдалою. А останній місяць Вже й не встає з постелі, Бо погано з ногами. А що йому передати, Спитала бухгалтерка. Ви його родичка чи знайома? Передайте вітання від Соломії, Тільки й сказала Соломія. Він знає. І поклала трубку, Бо запекла вже долоння. Дівчина на пошті була молодою. Соломія не одразу й згадала, чи я то. Подякувала, спитала, скільки заплатити тре. А через місяць Соломія вирушила в дорогу. Скільки не відмовляли, ніць не вийшло. Казала, що хоче текось з'їздити, побачити там того чоловіка і все. А скільки тобі літ, подруга, помниш? То вірка, звісно. «Сімдесят восьмий, – сказала Соломія, – на ногах триматися і казати щось можу, і пам'ять, Бог дав не одебрало. Добре, що Соломія менша тепер у Луцьку жила, бо хто знає, як би до за забаганки поставилося. У другу взяла спечених коржиків, яблук, що з осені зосталися. Баночку гірків і баночку сливового варення, ну і баночку чорниці з цукром. От очей помагає, мо хоч якось поможе. Внук Ольжин син, який до села заїхав якраз, дав їй маленького телефона, що її в селі вже з'являтися почали. То мобільник бабусю сказав і роз'яснив, як користуватися. Сказав, що собі іншого купить, а номер цей всім родичам повідомить. Он і у дядька Василового сина Петра є такий мобільник, і дядька Віталика повідомить. То дзвоніть як тре, і ми будемо до вас дзвонити. Цілий екзамен устроїв бабусі Халамидник. Ну, того телефончика Соломія взяла, раптом і справді згодиться». Над загорянами з новика розпростерла крила весна. Ростав сніг, світило сонце, і вже як вийшла на вулицю раптом у небі крик почула. Почула таки, хоч і стара вже, звела очі, зір не той, а таки угледіла цятки. Матінко моя. Тож, певно, гуси, дикі гуси вертаються з вир'ю, як тоді колись. Ой, господи, якого ж ту року? У війну було, і вона тоді кинулася гуску рятувати. Гуску, до якої вже біг Петро. Сльози навернулися на Соломіні очі. Рясні, як потоки дощу. Геть заволокли обрій. Степ Соломія побачила спочатку з вікна автобуса, яким добиралася до Новоолександрівки. Поле, на яким зеленіла оземена, тяглося, здавалося, аж за обрій. Там пропадало і обмотувало землю, щоб винирнути з другого боку. Далі пішла рілля. Зорона, вочевидь, з осені, далі знов килим, але не озимени, а трави. Матінко рідна, тут же ніде сховатися, ні от дощу, ні от грому, подумала Соломія. Око може втомитися, як у той безмір вдивлятися. Люди в автобусі говорили по українськи, тико не так, як у них, Домішуючи інші слова, мабуть, руські. А мова була про те, що і в них, про весну, врожай, буде, це не буде дощ. А жінка якась бідкалася, що цей неділю знову підсвинка не купила. Озвався той телефончик, якого соломка в кишеню пальта вклала. Внук питав, де вона? Та їду, тутечки, тим степом, кінця краю не видно, сказала Соломія. Скоро приїду. У автобусі їхали четверо хлопців, що голосно говорили, гиготіли чес от чесу, а то іржали, як коні. Реготну один з них і тепер гляг валерка. Крута бабка з мобілою. А на, далі було грубе слово. Звичне для Соломії, але ж то молодій, він їй другий спитав. Точно, буржуїв надо ізимать сомрем'янне добро, реготнув третій. Соломія мимоволі зіщулилася.